Глава 9. Ми саме перестали відчувати ноги, коли щільність на смерек розійшлася, показуючи перлину, яку притримують лише для особливо довірених осіб, для обраних. «Ми обрані!» – втішився я. Дзвінка охнула від враження. Я лиш тяжко дихав відкритим ротом. Манюсінька полянка розміром з газон пересічного американця рівно стелилася до самісінького озера, а потім рвучко пірнала в його води. Невелике плесо частково поросло лататтям, даючи притулок своїм мешканцям, якщо такі були, звісно, я нарахував сім розквітлих водяних лілій. Холєра! промовив я. То озеро глибоке, раз тут латаття росте. На протилежному від нас боці клубочився густезний чагарник. Потрапити на цю галявину можна було лише одним шляхом, тим, яким зайшли ми. Дзвінка втомлено скинула зі спини свій наплечник. Розтерла на болілій ключиці, потягнула спину. «Спочатку п'ємо, потім їмо, потім купаємося», – мовила вона. «Спочатку п'ємо, тоді купаємося. Аж коли назбираємо дров на ватру, тоді будемо жерти. Бо так очив Петя Дупа. І так вчать тургер Дал, Великий Мудрий Гобід Більбо Бегінс та Джон Рональд Руель, Толкіен – автор, Силь Маріліону і Айну Ліндале». Дзвінка порснула водою, яку щойно надпила з пляшки, і голосно розриготалась. Кінець дев'ятої глави.